Ще ти израснат крила. Беше месец март. Все още навън бе хладно и направихме общо бят в малкия салон. След завършването му един брат засвири на цигулка и ние пяхме заедно с него. След това се заведе общ разговор, който постепенно се издигна до идейни висоти. В разговора учителя каза, Няма какво да търсим любовта. Ние живеем вътре в нея. Затова трябва да отворим съзнанието си, за да влезе в нас. Вземете за пример едно куче, което е толкова просто, но то като те обича, готова е на всички жертви за теб. А като не те обича, хапете. За предпочитане е едно куче, което те обича, отколкото един човек. Който те мрази. Има неразбиране на любовта. Плашим се да не ни кажат, че обичаме или че ни обичат. Най-първо, ако обичаш някого по новия начин, той ще се реформира, ще стане като ангел, ще е готов на всички жертви за теб. Като дойде любовта, ще ти израснат крила. Ако си 85-годишна баба, ще станеш 19-годишна мума. И никога няма да остаряваш. Дойдеш ли до 33 години, там ще се спреш. Хората ги е страх да не изгорят от любов. Да, това е преходен период, защото човек не е още приспособен към нейните трептения. Дълго време трябва да живее човек в закона на любовта, за да възприеме нейните трептения и да се приспособи към нея. За любовта е изградено едно велико училище, най-хубавото и опитно училище – живота. Няма да остане нито един от вас, който да не се запали. Ще горите. Ще горите в този човешки живот, в някое прераждане тук на земята. Ще бъде, без разлика, след едно, две, десет прераждания. Вие трябва да образувате едно общество на хора, проводници на любовта. И вече да имате опит. А вие сега тъжите, че няма кой да ви обича. Единственото нещо, което ви липсва е, че вие не обичате. Че сте обичани, това знам със сигурност. Но дали вие обичате? Сега ще обичате, за да живеете. Ако нямате готовност да пожертвате всичко, за да получите вечния живот, Божията любов, разумното, тогава какво ще постигнете? човек трябва да напусне този живот на безлюбието и да дойде в живот на любовта. Живот без любов няма смисъл. Когато човек се е отчаял, той е разбрал, че живот без любов не струва. И следователно, нека да напусне този живот на отчаяние и да влезе в живота на надеждата. Като казвам, че не сте обичали, ето какво разбирам конкретно. Нали на едно малко дете казваме Ти още не разбираш какво нещо е студент в четвърти курс. Ти може да си било в отделенията, но не си било в университета. Като казвам, че не сте обичали, разбирам, че съвременните хора не са били в университета на любовта. Има любов на отделенията, има прогимназиална и гимназиална любов, има и университетска любов. Сега говоря за университетската любов. Много нещо трябва, но и то ще бъде.